Goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, uh, dankie daarvoor en uh, ja, jy luister na Treffers van Toeka Tot Nou, is my program, elke vrijdagmiddag hierdie tyd, is, uh, maak ek een plan om jy in die naweklein in te speel. Ok, uh, ons het vandag een lekker speellys en uh, ja... So, ek hoop jylle geniet wat jylle luister en laat jylle sommer nie stil sit nie, beweeg jy voete as jylle moet en vat die besem as daar niemand anders is nie en maak het draai op die vloer. Ok, ons het nou net so pas geluister na Mary Hopkins met die inleiding diekie, this is where the days en was jylle nie net. Okay, uh, nou, kom ons kop sommer gauw af uh, en ons gaan luister na iene en nie te word in die liedjie wat sy vir ons bring vandag is 'n sê die dame en uh, ja uh, met die petite fijn stemmietje van al uh, dit was nogal een groot redsweer, ring, ring my bell nou uh, ek, ek, ek, ek beweeg so vannig hier so ek, ek, ek, ek kan nie oh, oe, ok, ja dit is daai en aai uh, Nee, ek weet waar, is hy nie maar ach, ons vat sommer die volgende ene En dit is The Sweet The Sweet groep Wat vir ons gaan sing uh, Van 1971 af En uh, die Likie Sy naam is Fanny Fanny, waar is jylle mense? Kom aan, steek jylle hande op en vertel ons Wat doen jylle op hierdie Vrijdag achtermarrag Hier kom The The Sweet en hulle sê, it's funny, funny honey, honey <coughs> nou, ok, uh, ek sien Hanlie, jy is ingeskakel, goeiemiddag aan jou, en ek uh, dankie dat jy ingeskakel is, en uh, dit is altyd vir my uh, gerustend as Hanlie daarin, want dit is haar fout gegaan, uh, laat sy my dadelijk weet, en uh, ja, sy is uh, qualified om die foute op te spoor, en dadelijk achter te kom, so het Rada iets fout gaan, dan kan ek het vannig rechtstel. Moti het laat weet, sy sal het nie kan maak vandag nie, uh, ja, hulle was in Seneca al gewees en is op pad terug nou, na uh, George toe. Hai, hey, jy weet, uh, ja, ons het twee oopgrafte op die groef vandag, en uh, die een was in Port Elizabeth met Kobus forrie, uh, en baie sterkte daar aan Annikie hulle, en die ander ene was natuurlijk stel daar in uh, Senegal, Estelle Cecilia Nel en uh, sovoort uh, ja, met uh, die afsterwe van uh, uh, my world Ivan Ivan Erasmus, daar en daar die geweste uh, baie sterkte vir julle allemaal en mag julle gauw berusting vind en uh, ok, ons gaan aan met die programma en ons sê Christopher Frederick Andrews geboor op 15 oktober dit is volgende week samtang nie, jy sê soos ek sê, net die beste word in oktober geboor, nou ek het verochend, het ek al boos, uh, verjaardag boodskap gekry, kan jylle geloo en dis uh, twee daar te vroeg <laughs> maar in elk geval uh, ek sê, hoekom kan mens nie een naweek maak van een verjaardag nie he? Huh? Dit is mos nie 'n uh, uh, uh, vieringe nie. En eh uh, uh, ja, as my seer al uh, aan die kant 70 is, dan uh, moet jy sommer twee keer een jaar of uh, ja, ten minste twee keer 'n jaar moet jy iets vier. En uh, ja, verjaarsdag is 'n goeie ding om te vier. Dankie vir al die mense wat ver oggend vir my ingekom het, so lank. En eh uh, ja, ek verjaarsdag en Okay. Uh, nou, ek is nou nog by uh, Christopher Andrew of ja, uh, Chris Andrews wat op 15 oktober 1942 is hy geboren is uh, Engelse, Duitse sanger, lekkieskrijver en uh, sy muziekloobaan is laat in 1950s het het begin, Andrews is in Ramford, Essex in uh, Engeland geboren en het in die middel van die 10 jare sy eie groep Chris Rijwel en de Rijwers gevorm Op 14 maart 1959 maak hy sy Brutse televisie debiet op die Ouboy vertooning. Nou ons luister nou na Chris Andrews met een baie gewulde ene van hom en ja dit was in 1971 wat hy hierdie ene uitgereik het en dit was Yesterday Man. Lekker luister! I'm a yesterday sê Andrews, uh, Chris Andrews, en uh, ja, ons, uh, hoe ek, ek, ek hoor nou, uh, Heinzi, hy sê, hy is ook op die uh, uh, program vandag, hy luister ook, en hy verjaar ook morgen, well, maar wees geduldig, ek sê hulle, ek sê hulle aankondig, <laughs> soedra dit nodig is, en uh, dan, hy vraag, ek moet toch iets van, wat, hy sê, Uh, speel David Hasselhoff, nou ja, en sê, uh, wat er een, hy het een klomp liekies, kom ons vat maar die meest uh, uh, gewilde ene wat hy singt, en die liekies naam is natuurlijk uh, Highway to your heart, en dit is 1993, ek hoop dit die ene wat jy wil gehad het, want dit die ene wat hier op die draaitafel nou le, en uh, so is aangevraag door Heinz Kronje, daarvan zeerast uh, ja, jy het langklaas geluister Heinzy, en dan ook Susan is ingeskakeld van Amersfoort en one of ours, Joy en who are you? Jesse praat van die duivel en oops, <laughs> daar kom hy op oké okay, uh, so, kom ons speel nou Heinzy's request en hy wil luister na David uh, Hasselhoff uh, van Baywatch is het en uh, sy liekie is a highway to your heart. Nou ja, hier is jou verjaarsdag geskenk vir morgen. En sê, David Hasselhoffse liekie, kom ons luister, 1993. My Way to Your Heart van David Hasselhoff, aangevraad door Heinz Kornheera van Zierest, die oukie wat ook maard of vier jaar. Nou, kom ons gaan aan en oog, oh, daar is intussen so baie bijgekom, uh, ek sal net toe name beginnoe noem. Kom ons luister eerst net gauw gauw na Tommy Rauw. Nou uh, hy is een ou wat ons in die 60 vermaak het met baie treffers kort op mekaar, met likies soos vir Al Dizzy, Rael Verheisel, uh, Sweet pea, Much More Love en Jam Up in Jelly tight. En vroeger in 2020 op 7 februari het hy sy uh, uitrede uit die muziekwereld aangekondig. Tommy Rowe was die jare groots groot Celsie, maar het nooit uit sy nate gebast dier uh, roem en helder lichies nie. Vandag is hy vir ons een van sy eie komposities uh, wat in vele lande nommer 1 positie bereik het in 1970. Uh, ok, kom ons luister na. Tommy Rowe met die en much love. Hy het een meisje gekry wat om baie meer liefde aanbied. Tommy Rowe Yeah. as dit was Tommy Rowe en hy het vir ons gesing Much More Love. Nou, hier gaan ek julle nou aan een dame die voorstel. Sy is op die oomlik doens, uh, neem sy deel aan die contract, contract nummer 3, ek dink, en sy stands in die, wel, in die top 7 en sondag uh, uh, aand, ne, dit is oormorgen, gaan hulle aankondig uh, of sy nog, en ek, ach man, ek twyfel nie eest nie, sy sal nog daar wees, sy is, eindelijk het ek haar op uh, Facebook so paar keer raak gesien, jy weet wat, sy sal met ou Groot Gert, haar pa, op uh, sofa sit, en uh, dan speel hy maar een liedje hulle sing, uh, so luk, jy weet, is cute, en uh, dan vat ek die liedje en ek gaan sit om oor op, uh, wat nie is het, Uh, op my uh, ander kunstenaars blad, ek uh, gaan uh, share om daar so en uh, be, ja, baie mense beginne van haar hou en baie mense hou van haar, sy is eindelijk uh, magnifique uh, jy weet, die deerbraak het vir my gekom toe sy hierdie volgende likkie wat ons nou gaan luister uh, gesing het ek, jy weet, soos ek sê, ek sê die likkie aan en ek luister, maar hierdie ene het ek aangesit en ek het omgekyk en, jy moet omkyk, en jy moet, oh, dit is magnifiek gedoen, dit is rarig uitstekende, uitstekende, ek hoop sy doen dit, evers, in haar, uh, routine is, met die, eh, uh, uh, contract program, wat sy op die oomlik meer, meer bezig is, en, uh, ek praat natuurlijk van Marandi, ek weet nie of, ek, ek kan nie dink dat ek al daarvan, ja, ek het daarvan gehoor, maar, uh, ek, wat is nou so belangrijk in die fund, as jy die naam get. Kom ons luister na Marandi, ek weet die, die ander uh, mense wat die relikie sing, is uh, ook uh, uh, Hatton, Betty Hatton, ja, en uh, dan ook uh, is daar uh, so Sienese vroukie uh, Bjok is daar fund maar in elk geval nie een van hulle doen het naaste by, so goed soos een Marandi nie. Kom ons luister na Marandi, en die Likie, ek weet nie wat sy eindelike naam is nie. Uh, ek sê so maar, I'm falling in love. Nou, as ek net sê, sh, is het genoeg om die Likie sy naam te maak. Uh, it's so quiet, denk ek is hier die kiesenaam. Kom ons luister, hier kom sy, en daar is so'n stikkie van die inleiding ook, ek kon dit nie uitsnij nie, want, uh, jy weet, die source waar ek my uh, goed aflaai, was uh, juist van haar uh, Facebook af, en hier is Mirandi, uh, iets so quiet, oh, kom ons luister. Hinting, mm hinting. -hmm. Mm -hmm. Jy het nou nog iets van my gesê, hoe voel dit vir jou? om deel te wees van die contracte top 10 nie. Hoe voel jy my joh? Nou, well, dis soos om verliefd te wees. Soos, jy eerste schoolcrash. Jy is opgevonden, jy is skam, jy is bang, jy, jy, wil, jy voel jy malwoord van excitement, maar jy wil ook stilte. Ek weet nie. Dit, wacht, wacht. is gaan het verleidelijk in een lekkie. Just saying. It's all so quiet. is so oh, so still shh, shh. you are all Till it's over and then It's nice and quiet Shh, shh, shh But soon again starts a mess over and then, it's nice and quiet, but soon again, it starts sê ek stem julle nou nie met my saam nie daar is soveel gevoel in daar die optrede dat ek kon hom net nie miskyk nie ek moes hom vir julle gaan aflaai en kom speel hier op die program Treffers van Toeka tot Nou, dat, as het nie treffer was nie, is hy nou jene uh, die eenste Mirandi uh, wat hom vir ons gesing het en uh, ja, wees seker om dan morgenavond ook Uh, in te skakel, of in zondag aand, uh, op die, uh, ek dink het is op, uh, kyk net, ja, die extra, kyk net extra, of so iets, sessie hierdie aand, dan het hulle, die, uh, contract, en, man, dit is nie makkelijk, om daar te kom nie, en, om nou al in die top 7 te wees, is, uh, totale, enigeen, van hier af aan kan wend, hulle is, tawe, tawe, tawe, kompetitie. Maar ons hou maar duimen vir uh, Randi. Ok, nou, uh, so gepraat net nou van die oopgrafte. Nou is gister ook een ander oopgraf geweest. en, ach, a, a, a, a sterfte gewees en ons praat natuurlijk van 5 ster se George Bellet. vrede George Bellet en uh, ja, kom ons luister na die inleidingslikkie van die TV reeks die cavalier met uh, George Pellet uh, wat gespeel het as uh, wat was hy ou oh, uh, skolly hier kom hy Wat hy in, uh, baie dankie Susan ja, natuurlijk is dit nie die kavalier daar nie, dit is die kavalier waar hy speel en dit is nie uh, die TV reeks gewees nie, die TV reeks was 5 ster, die verhaal met uh, papa en uh, die lot, man ek glo, allemaal het om gevolg, allemaal wat daar die tyd TV gehaad het, het die reeks gevolg, dit was een uitstekende uitstekende reeks gewees. Nou kom ons by uh, A golden Oldie en uh, die ou Everybody Knows is die Likie'se naam van 1967 en die Dave Clark 5 ook bekend as Everybody Knows, eh uh, You Said Goodbye is die liekie, om verwarring te voorkom met die ander liekie Everybody Knows. I Still Love You uit 1964. Die liek bevat hoofsang van Lenny Davison en uh, wat gewoon of, of wat ongewoon is vir optreders die liekie was een groot treffer in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkrijk waar het nummer 2 bereik het. Dit was ook een top 10 treffer in Ierland en Nieuw-Zeeland en het een hoogtepunt op al 5 al albei lande uh, in die 6e plek paal, die Dave Clark 5 doen, everybody knows, maar eers, hello uh, Louisa, ek sien jy is uh, wat nie snaaks is nie, ek verwacht jou ek sal kwaad wees of ek sal ek sal jou eh, eh, mis as jy die dag nie hier wees is nie ek weet, uh, Louisa is hier uh, Alida al jylle daar van uh, Steins Steinsrus, nee, Alida Stein van Rustenburg uh, Dankie, jylle is ook ingeskakel, ek geniet jylle uh, teenwoordigheid en uh, ja, gesels maar lekker saam en uh, kom ons luister dan uh, na die Dive 5 en everybody knows Wish they hadn't seen you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 daar is lekker vroege ene vir julle gewees en dit was die Duifklaak 5 met Everybody Knows nou die ou wat ek volgende op die draaitafel het uh, ja, dit uh, ek, ek het hierdie ou die eerste keer raak geluister in 1964 en dan specifiek met hierdie uh, Meliki wat die ou ook hier so sing hy praat natuurlijk van die Pied Piper is in 1965 geskryf dier Duboff en Artie Kornfield wat self ook nooit beter kon doen as die 87ste plek op die bulboot nie en uh, Crispians en Peters neemde die volgende jaar in 1966 op en hy stuig na die vierde positie, ons luister na sy weergave uh, Come on babe, follow me, I'm the Pied Piper You, you, with your masquerading and you, always and contemplating what to do, in case happiness found you, can't you see that it's all around you?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 spelen Sint-Pieters, typiese, typiese 1965, 66 likkie, wat hy daar gesing het, en uh, ja, dit was die trant gewees, ne, en uh, uh, dit was by Sessions, ons het 2 Sessions gehad, in plaas van Sokkie Aande, en by Sessions is sikke muziek vir ons gespeel, en uh, ja, net door die groot, wel die Beatles was ook daar gewees, net door die groot mense ingeloop het, en dan uh, moes ons die muziek stop sit, en hulle uh, sommer die party gestopt, as daar die Beatles, of die Rolling Stones, of een van die rove groepen was, en uh, wat hulle rof genoem het. <laughs> Vandaag is hulle mild, I mean, hey dude, uh, wat kan nou makker wees, as die ene, en, en so maar dit was die Beatles gewees. Ok, kom ons stap aan, en ons kom nou by ene uh, Uh, ene groep, uh, hulle was een Duitse vokale groep, Bounie M, en geskip deur die Duitse plaatse maatschappij uh, Frank Ferien. Die vier oorspronklike leden van die groep was Liz Michelle, Mitchell en uh, Marcia uh, Barrett van Jamaica, Mays uh, Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba die groep is in 1976 gestig en het gewild uit paal gedeel die disco era in die laat 70's nou met meer as 150 miljoen plate verkoop is hulle een van die bekendste groepen van alle tyde en daar luister ons en jy hoor net die beste hier op hierdie stasie uh, ons luister na Bownie M en die een wat hulle sing is, ek sê Ribbons of Blue hulle sê Ribbons of Blue kom ons luister 13 een Sy Bounie M en hulle het ook mos El Lutei en Ma Beiker en, oh, en baie baie hoorde skersliedere wat hulle altijd gesing het. Nou ja uh, Alida, het is baie baie waar wat hy daar sê. Uh, ek haal my hoed af vir Sherry en uh, Drew dat hulle al die pad van George afgeraai het na Seneca, die begrafnis bijgewoon het en net om die mense te ondersteun daar en dan dadelijk weer padgevat het terug na uh, George toe. Dit is, soos jy sê, sylke vriende is kostbaar. Nou ja, um. ons stap aan en ons kom nou, by, ek het nooit gewet hierdie is een Suid-Afrikaanse groep nie. Die Likie is sojoeningen gewilde solo van uh, 7 wat uh, van die Hot Chocolate Album, o, ja, nie, wacht, maar uh, Every One's a Winner, en in juni 1907 dat vrygestel. Geskryf dier Ras Bellard, en uh, vervaardig dier Mickey Mouse, is dit uh, Mickey Most is ook een van die groot vervaardigers, ne? jylle moedai naam, uh, Take Note, is eh, uh, hy is the most, ja, Mickey most, is die groepse enigste nummer 1 solo op die Britse trefferlijste, wat in 1977 drie weke aan die boekant pronk. In juni 1978 betree die Zuid-Afrikaanse groep Copperfield, die laaste of die plaaslike Uh, trefferluiste met hulle stadiger belade interpretatie van Elieke, wat uh, hoogtepunt bereik op nummer 2 en tot nummer 15 stuig in Rhodesia. Ons luister na Copperfield en hulle sê So you won again? Trot op Suid-Afrikaners om Ok, waar is ons nou? Hey. Ja, Suid-Afrikaanse groep wat sê You own again Happy poura. dit is die bokke wat hulle van sing en <laughs> ja, ons is nou kwart eind, ne, uh, so daar kan groot dinge kom, wel uh, ek gaan nie eens uitbreid daar hoor nie uh, ons weet, en nou so, soos ons weet wie gaan wen, weet ons ook nou met die uh, contract, daar is so groot Gert, as jy nog luister onthou uh, die, die, remind jou dochterkie dat Uh, Mirandi, dat sy gesê het, sy gaan my uh, onderhoud afstaan, die oomlik, as hierdie reeks van die uh, contract verby is, dat ek, uh, jy weet, dat ek my die wenner kan gesels, uh, <laughs> ek gloog sy het die potentiaal om daar te wen. Ons kom nou by een ander wat ook een wenner is, en sy het gewen, die uh, wat die mens saai uh, op die Eurovision Song Contest in 1964 was dit geweest o nie, dit is toe sy geboore is in 82 nou Nicole uh, Nicole Siebert uh, haar geboorte van was uh, houlog ho houlog, geboore 25 oktober, sien jylle wat ek sê hierdie mense wat in oktober geboore is man hulle is oneindig en hulle is amal sakka sakke uh, oktober 1964 Saar Broeken, Duitsland, waar sy gebore is is uh, Duitse sangeres sy wen die Eurovisie Song Contest in 1982 met die lied I Ambition Freedom A Little Piece nou ja, dit is sy een wat sy van ons gaan sy nou, maar terwijl sy nou hier is eh uh, gaan ek, laat sy sommer eers sy skop af met a song for the world, Nicole Siebert lekker luister, ek hoop jylle genie die muziek so ver steek op jylle hande, let ek hoor van jylle the so mooi, so mooi. Dit is Nicole Schiebert en uh, ja, sy syn haar wenner van die uh, Eurovisie-competitie en man, dit is uh, ja, sy, sy as skooldochter was sy een prachtige meis, meisie geweest. Uh, ek kan uh, onheroud wat ek gesien het van haar waar sy gesels oor haar uh, wel, terwijl sy nog op skool was sy dagelikse program en jy ja, Dit was een druk program. Ek hoop dit uh, gaan nou alweer uh, makkeliker met haar en uh, dat uh, sy uh, daarom uh, haar skedieles beter hanteer. Ok, dit uh, word nou uitgevreed hier, so van een kant af, want Joy sê, dit is al oor vijf is dit 4 uur? 4 ja ja oor 4 uur. Dis mos Vrydag. Nou oor 4 uur en ek het nog nie by die Funny Spot uitgekom nie. Nou ja, wie, jy, ek het hier 'n Funny Spot gegryp uit die ligheid. En uh, ek self kan nie dink waaroor hy gaan nie. Ek weet net dis hoe ek het Simpson en hy gesels met 'n dametjie wat hy uh, wat baie argumentatief is. Wat argumentatief? Uh woman. Come on, you say that you say all that you talk about is argumentative, so you're here to be a person. Come on, listen. Simpson, funny spot, you go. So, I love an email when it starts like this. Firstly, I need to tell you about my mom. Her name is Bernadine Potter. She stays in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. She has no idea who you are. She is a hairdresser. She really knows how to swear a person, and she <laughs> always says it as it is. And if you really do a good job at peeing her off, she might come look for you and knock you out. <laughs> I have seen it, so believe it. Kenako. It is here. <laughs> <laughs> right. <laughs> This comes from her daughter Nadine Wilkin, who is having a 21st birthday party on the 24th of July in Peter Pietermaritzburg at the Collegians Soccer Club. Okay. That's pretty much all you need to know because uh, people are coming from far and wide to attend her 21st. Hmm. Don't what you find out, okay. Great. Okay. Okay. Can we hear everything? You'll hear everything that's going on. Don't Don't wait. Hold on a minute that's her and the dj hi mrs potter it's uh, dave here i'm calling you from uh, collegians mm? listen there's uh, a little bit of a, a hiccup here um wow. well you see one of the uh, soccer teams uh, one of the world cup soccer teams they're going to be playing a few friendlies here in marisburg and yeah. they are using our facilities as training and they are going to thereafter on the 24th of july they needed to hold a function Oh, no, when I booked this long in advance, I've got people coming from Cape Town, Pretoria, all over. What am I going to do now? I can't have this. We don't really want to turn down the Brazil national team. No, that's not my problem. I'm from South Africa and this is our country. Yeah. So what, what, what are you trying to tell me now? I mean the, the weekend thereafter we were open. Um No, I can't postpone this. I can't, you know because people didn't book. Yeah. Like, this is not on. This is not on. Yeah, you're absolutely right ma'am. Your your function is not on. This is on in fact for the soccer players. I mean My brother was a great soccer player. I've got my brothers play soccer this is this is actually not my problem Well I, I mean like I said I, I've been doing the, the all the dirty work for you already I phoned your your DJ for dogfri and I moved him no the... he can't talk for on my behalf I've already paid him. For... I didn't I to phone the DJ my friend Yeah but I was doing <laughs> that uh, for, as a favor towards you I can't wait for the 24th and the Brazilians and the soccer match and I don't care a shot anymore really I don't. <laughs> well, look, I'm not impressed Listen that Dave. Your name Did you say Dave Dave that's correct Do not have attitude On the phone with me I'm going to tell you nicely Now if you want to You come to my shop Or you tell me Where to meet you And you talk face to face to me Just don't Try me on the phone Okay Well listen lady talk Face to face to me And then we'll sort to that. Let me see your face Hold on Okay Where can I you? meet you now I don't I'm Don't no, Goodbye <laughs> oh. You got a problem got a You problem. got a problem You got a problem you got a big problem why do I have a problem oh my word where can I meet you look let me just tell you something Ooh, clear David here. I'm not interested in your stories okay bye, -bye. hey wait whoa <laughs> yo she's beautiful oh, God, that's funny David <laughs> <laughs> like, you, you rock you got to the right place hold on <laughs> hello hello uh, Mrs. Potter No, no I, I've got the DJ here with me Because he listen, works Listen, this call's been traced And my, <laughs> they're on to you, the lawyers you they're know to you, my friend <laughs> And the, when I get my hands on you Don't you You're going to be very sorry You just don't even know who you're dealing with Mervin Can you Mervin? Mervin, talk to her, please Try a reason with the sucker oh, oh! Hello, please what? It's Mervin Albert Can you hear me? Can what you hear me? You, sir? What did you say? Tell a reason with what? What, what? <laughs> what? I'm f***ing Lerven? Yeah, What's going on here? I don't know, the soccer that they, they, they've done, and He's made me funny, man. He told me no chance for the soccer for the Brazil team well, to come to the, the soccer. The, the difference is, is that <laughs> they pay in dollars. You pay in rents. <laughs> so, Jeez. take those dollars and wipe your oh, a**. Oh. that's what you can do with it. Excuse me? yeah do you have a hearing problem? Do you eat us that mouth? I'll wipe your ears off if you can't them and open those ears and listen.: <laughs> You've got a big problem, mate? Oh. Don't talk my that you, do you yes. <laughs> if you had any You come yeah oh. and tell me to my face. Okay, that the 24th of July's not on. You got no bombs. <laughs> They're probably plastic. Oh. That's why you can't face me. You don't even know I'll often come there the Friday and I'll come take over until the Sunday. Oh, well, you don't know Bernie Potter, you think you do, okay. but you <laughs> f***ing Well, do you know a guy called Wackhead Simpson? Well, whatever. You hold know. on, hold on, talk. You got no I've got Nadine. Because if you had b****, <laughs> you'd come here and tell me that to my face, and I'll tell you what, I'll shut that socket of yours so quickly. <laughs> okay, well listen, I have Nadine, your daughter, on the line with me as well, Nadine. Hello, Ma. <laughs> <laughs> what is going on, bitch? Have you never ever heard a record since the hell now, man? I'm um, don't oh, no. Maybe, you know, how could you do this? That? that is beautiful. <laughs> I absolutely love Bernadine Potter from Peter Beretsburg. You don't know Bernie Potter, do you? No, no you, you don't. don't. I'll come there and I will, you know what. Yep. <laughs> yeah, honey, this now for me is what gave me a sickle line. Like she said, for me daai, ek sal van die ding in drie naweke in rij, kan sy maraai venue kry, en <laughs> ja, nou kom ons my mannetje hier in, hy is, man, ek sien ook, oktober 31 geboore, jy, man, hierdie oktober mense, hulle hoop net op, en uh, ja, en is nog die jaar as ek ook geboore, nou, uh, hy is Afrikaanse sanger, en die man sy naam is, sy pa, was, uh, wat noem is het, eh, uh, radio omroeper en ons het hom geken as Adana Nieuws. Uh, ja, ek wonder of, ja, Adana uh, Nieuws. En hy is Dani Nieuws. En die liekie wat hy vir ons gaan bring is Parijs in die somer. Nou, uh, hy trew ook op s'n met uh, Kevin, Leo en Matthys Roots. En uh, nou, ek sien Matthys Roots is Dinsdag baie in uh, eh Smit. Daar is hom met eh uh, uh, Silver, eh uh, Jacobus Silver en, uh, in eh in 'n Nicaragua huis tree hulle ook baie op. En ja, eh uh, en uh, so gepraat van daarie plek, uh, een woner of een braam bester, wat ook in voor die smid is, vandag daarom uit die hospitaal uit is, uh, hy was daar verhaard probleem en uh, ek glo, die uh, vog op die longe is nou uitgesoord en dat hy ook by die huis is. Jury, as jy luister, laat ons asblief meer weet van braam en ek glo, hy is nou lekker by die huis en eh, uh, Ja, en hy voelt sê my baie sterker ook. Oké, okay, nou, van hierdie Dani Niehaus, sy treffers sluit in, zweef soos een arend, jy is vrou, dis, uh, dis wind, dis reen, dis water, Dani sing vandag vir ons, ons luister na Parijs in die sommer. Lekker luister! <tomst2> Café, sit ons weer in pins dier die nacht met gedachte soet met selfs die Mona Lisa sal het lag onthou hy onthou jy par reis die somer die bistruise licht die akordeon sy soet refrein ontvloe in my me kaars met pen en papier woorde te veel adres onbekend en die skrif aan die muur van gekie onthou jy onthou jy Parijs op sy mooiste onthou jy die wolkernacht Langs die syne revier, vir uren lang, soos Wal de Mos in een gerank. Onthou jy die reis na Montpellier, onthou jy die klubkasteel, waar ons deelkom wees van renaissance, bevrij die revierig dans. Net die my raai verdouel jy in my jas net dan kan ek hy uit van jou vange die effek van jou lewe jou mond het kous da hoor my veer met wasig met din keer op keer sê, dit is Danny Niaus en ja uh, oom Dana Niaus het ons ons in die ochende vroeg vroeg het ons wakker gemaakt op Springbok Radio elke elke ochend vir jyre het ons so vir oom Danny of oom Dana geleer ken ons stap aan Only You and You Alone is a poplied wat dier uh, Buck Ram gecomponeer is dit is oorspronkelijk opgeneem dier The Platters, nou is ek woord Platters, dan sien ek een boord koos voor my A Platter met uh, hoenderbou kies en <laughs> Ja, The Platters met een hoofkoor dier Tony Williams in 1955, lang terug nie Ja, De, die ligie was te sien in die Rollprint Sergeant Bilko Uh, uit 1996. Die pletters sing voor ons Only You 1955 oh Die juffrou het altyd toe ons die, die verhaal van rooi en die wolf geluister het wanneer sy hom lees, dan sy het altyd gesê ou wolf, voor hy in die bed gaan klim het hy 'n gesmelte uh, vetkruit gedrink om sy stemmetjie bietjie hoor te kry. <laughs> nou ek dink hierdie ou wat nou net gesing het, het uh, ook uh, gesmelte vetkruit gaan drink om uh, daai laaste noot in te kry. Ou niee nou stap die program aan en ons kom nou bij Rovien relatief rof en ek praat natuurlijk van kom en sê ees hey, oh nee, sy is nie hier nie uh, Rina Foster, daar van Bethlehem sy uh, luister ook gereeld saam, maar ek verstaan sy is vandag dier Bloemfontein toe, vir oog aandoening, sy, sy het ooghaads gaan sien daar, so sy sal nie vandag saam luister nie, en uh, dankie Heinsie, dat jy my laat weet uh, dit is Arina Bos of uh, Foster en uh, ja, Kronjilk Iverslandse pad, en uh, ja, oké, okay, kom ons gaan na Joseph Christopher Christof Joseph Isaac, is gebore op 26 juni nie gediend. Is, hy sien, dit is juni. He? Hy is nie oktober, soos die rest van ons nie. In Stockton, Stockton, California. Hy is Amerikaanse muzikant en acteur. Hy is alom bekend vir sy treffer' Wicked Game, as ook sy gewulde Trevor Kies, of Trevor Lickies, <laughs> Baby, did a bad, bad thing, en somebody is crying. Hy is nou verwandt, nie nou verwand nie, hy is nou verwant Jy sê, dit maak een uh, vreselike verskil, die hoe jy die klem uh, laat val. Hy is nou verwant of hy is nou verwand. Aan die filmregisseur David Lynch, wat uh, sy muziek in talle rolprente gebruik het, om uh, in die rolprente uh, in Twin Peaks en Fire Walk With Me gegeet, uh, het hy ook rolle gekry da. Maar, uh, hy word in die 90e -er jare Uh, die, uh, wel, hy word die negentiger jare die Roy Orbison van daare jare genoem, en hy vergelijk ook gereeld met Elvis Presley, uh, Ricky Nelson ons luister na Dwayne Eddie uh, Chris Isaac only nee, wat is die liekie wat hy vir ons doen uh, Dwayne Eddie. ah, Rebel Rauser, kom ons luister en uh, ja, dit klink vir my sommer opstandig al klaar, as ek net hoor, een rebel, een rouser, dan klink hy baie opstandig, hier kom hy. sê, hey, Amelie van Roenda, van uh, Kempten, jy sê, jy geniet ook die muziek vanmiddag, en uh, ja, dankie, en uh, ons tabaan en ons kom nou by, uh, nou, verkort, is hulle sommer CCR genoem, ne, vervolgens luister ons aan die Amerikaanse rockgroep van die laat 1960s tot vroeg 70er jare Uh, Creedence Clearwater Revival in 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is nou die berichte Woodstock Festival met onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland die liedjiese naam was Bad Moon Rise en julle onthou hem, allemaal onthou hem uh, ten spuite daarvan dat hulle baie vruchtbaar was met uh, treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 uh, tydens groot onderomsies tussen die orkestlede Nou gaan ons luister, na nou, ook een van hulle vroegste, en uh, ja, ik denk dat ander wat het ook syn, maar die een wat ons nou gaan luister is, Praudmerie, uh, is dit nie Tina Tina Rytemokso nie? Maar kom ons luister, CCR, of Creedence Clearwater Revival, hulle syn, Praudmerie. Proud Mary, van voor, nee, en persoon voor Jackson de Jail, hoekom ek so sê, hy niks moet hy uit te weinie, dat huh? was CCR wat haar gesing het, oké, okay, nou kom ons by die dame, yes, ons amal, toe ons TV is gekry het destijds, was sy, het sy een program van herself, uh, onder haar naam, het sy op uh, Sona aande gehad, en uh, ek dink die uh, liekie, wat ons nou gaan luister, die eerste liedje, wat ons van haar gaan luister, that's what friends are for, dit was die programse naam ook as ek recht onthou. Natuurlijk praat ek van Marie Dionne Awarik, is Amerikaanse sangeres, actrice en tv-vertoning gas, gas hier, wat een globale ambassadeur van die Verenigde Naties in die voedsel en landbouw organisatie geword het, en een actrice van Verenigde Naties, dit het julle nie geweet nie, daar sê ek nou veel, kyk julle leer as jylle hierdie stasie luister, leer my iets, en dit kan kom as een trivia vraagie, en dan wen jy 20.000 rand of pond, en dan kan jy sê, hoe kom het jy? Want ek luister hierdie stasie. Nou sy is een van die meest gekeerde vrouwelike vokale stemme van alle tyde, met 56 van haar enkelspelers, wat op die billboard had 100, tussen 1962 en 98 bereik het. En ons luister die eerste ene van Dion Oarek, that's what friends are for, ja, luister mooi wat friends are for, en uh, dan uh, vereenselvig ons allemaal met die specifieke likkie, en die andere ene wat sy vir ons gaan sing is trains and boats and planes en aeroplanes, of wat ook al, maar in elk geval, hier is Dion Oarek met twee van haar likkies. Oog gaat aha, nee ok, ek kyk hier na die tydverloop en dit sê vir my dat hierdie, dat wat friends afvol, net 8 secondes lang is, so evers het iets nie lekker geloop met die uh, met die aflaai van die ding nie kom ons luister dan maar net na treins en boods en pleins en sovoort en sovoort hier kom hy will aim Pray, and if my friend can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. mense alleen nog so baie hier op die speellys en dit gaan, die tyd gaan ons vang ek weet die tyd gaan ons vang en uh, ongelukkig sal ek een paar moet uh, skiep wat ons nie kan, sal kan luister nie en na my vandag op, uh, om 6 hier is dit Rudolfse Beert en dan val hy in met sy program Opspoed en uh, ja uh, ek, ek, ek, ek behoort so 5 hier op te hou en uh, en uh, dan uh, wacht ons die uurkie, dan kom uh, Rudolf op, die baas van die stasie, en hy s, uh, uh, doen dan voor ons sy program uh, op spoed Ok, ons stap aan, ons wil nie verder tijd moest nie. Die Howard Andrew Williams, geboor op 3 december 1927 in oor op 25 september 2012, was een Amerikaanse sanger. Nou hy het 43 albums gedeerde in sy loopbaan opgeneem, waarvan 15 goud gecertificeer en 3 platinum. Uh, certificerings was. Andy is ook genomineer vir 6 Grammy toekenings, uh, hy was die gas hier vir die Andy Williams show, televisieprogram van 1962 tot 71, saam met talle speciale aanbiedinge of, ja, uh, mense wat, eh, uh, op sy program opgetreed hy het meer as 100 miljoen plate wereldwijd verkoop en uh, waaronder meer as 10 miljoen gecertificeerde eenhede in die Verenigde Staten ok, Williams was vanaf is, is 70 jaar aktief in die muziek bedrijf tot sy dood in 2012 nou die een met ons nou gaan luister ek dink dit is Andrew Lloyd Webber Sir Leakey Uh, ek is onder correctie, maar uh, kom ons luister na Andy Williams uh, se weergawe van The Impossible Dream. The Quest is eigentlik die naam van die liekie ook. Jy kwijt! Unbearable song To run where the grave dare not go To run the unrightable wrong To love pure and chased from afar To try when your arms are too weary The unreachable star, this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause to be willing to march into hell for us. quest that my heart will be peaceful and calm when I'm laid to my rest and the world will be better for this that one man is scorned and covered with scars still strove With his last ounce of courage to fight the unbeatable foe, to reach the unreachable star. Andy Williams, uh, luister jylle nog lekker, hy het gesê to the impossible dream. Ja, uh, enige droom wat ek het is maar impossible, uh, maar, uh, wat well, nie, moet hom nie so beskryf nie, that uh, anything can happen. Die uh, Seekers is volgende op die draaitafel en die Likie, world of our own, Dit is een enkel snit die 65 wat door Tom Springfield geskryf is en was internationale treffer vir die seekers. Die solo's piekpunt was nummer 19 op je hard 100 op die uh, easy listening kaarte. Nou, drie jaar later is die World of Our Own opgeneemd door sunny James. Dit is sy seste, nummer 1 in een uh, rij. Wacht, kom ons luister maar, gauw, ek wil nie tyk moos nie. Van die seekers, a World of Our Own. Uh, lekker na jurist gerum het was die siekers gewees, maar dit was nie Judith Durham wat altyd uh, die vrouwelike stem in die groep is nie, ek dink die was voor haar tyd geweest is dit, of is dit na haar tyd, want uh, ek, ek, ek, ek, ek weet Karen Anoles het eerst vir hulle gesing en Julie, Julie Anthony het ook vir die siekers gesing dit was een van hulle twee geweest. dit was nie Judith Durham nie Durham sy stem is baie baie sterker as dit en uh, meer alt sal Kom ons luister na David Kramer. Hey man, wie sê ek speel nie Afrikaanse liekies vir julle nie. Hier kom David Kramer en die liekie is Stoksel Alleen. Is morgen aand. Saterig aand. Kom ons luister. Ja vla vultelie, maar telie sê, sê wilie. Miskien wil as sê, maar sê sê as die lusie. Ma fs oke losie Etg meer to fan ni man se kan niefkess to stok se la le stok se la le to stoktil la le op bal sad an de så de stok se la le Stok se la le Stok se la le opopa Sa dathan og fan ni ma fan ni ni Ma'amani, ma'amani, valikhani, ek vel du for desi, desi et amise, du luk na' chise, ma' chise, easy, desi ekas, stoksela le, stoksela le, stoksela le, dent di questi tour e appi mangi mangi seoni Arme ou, David Kramer, wat hy sê, stoksel alleen op een saadregaand. Wie, in die verlede het het saak gemaakt. Dit het, ja, as hy stoksel alleen op een saadregaand, dan het het saak, Hey, desda verkies ek dit oor, Jesus. <laughs> ok, wacht, dit is wat vir julle voorleen, julle jongklomp, luister mooi. Julle gaan uitsien na een stoksel alleen saadregaand. Oké, okay, nou die damiekie wat nou op die speelwoord le, of te, op die draaitafel, uh, in 1973 het sy as deel van die groep The Brennigan's deel geneem aan die eerste selectie vir die Eurovisie Song Festival met die liekie Fadu, Fadu, wat beteken a long, long ago. Nou hierdie, uh, hulle het vier, vierde uit achte, Geëindig, twee jaar later is sy dier die RTL gevra om Luxemburg te teenwoordig by die Eurovisie-competitie. Nou sy is Gerardine Brenningen het die toilet gesingd nie die toy toy gesing en het haar voornaam gebruik om te onderscheid tussen uh, die Brennigan wat in 1967 ook aan die Eurovisie uh, wedstrijd deel geneem het in Switserland nou sy het in uh, vijfde plek klaargemaak nou Brennigan is getrouwd met a liedje skryver Paul Koelte wat saam die toy liedje geskryf het, uh, Geraldine sing vandag vir ons, uh, ander ene en sy naam is Take Me Back prachtige enig, like om, dus baie in die trant van uh, wat sy Nicole, wat ek net doel gespeel het, is uh, uh, ook uh, die Eurovisie Likies, kom ons luister, take me back Nothing is forever and uh, doesn't stay, say, stay the same. Uh, dit is ongelukkig so. Uh, Laura, wat? Brannigan, Brannigan, uh, Geraldine Brannigan. Nou, ja, jammer, ek moes jy kort daar, want ek wil nog drie inkry. Ek moet, die eerste ene wat ons gaan speel nou is the Dubliners en dit sê is dadelijk vir my dit klomp ewe hierdie, en die liekie is the wild rover, sing saam, hulle het lekker, saam sing liekies, altyd die uh, ewe hier uh, kom hy I've been be. the wild rover for many things in to into an alehouse I used to frequent I told the landlady me money was spent I asked her for credit, she answered me nay Such custom as yours I can have any day and it's no My pocket's ten sovereigns bright And the landlady's eyes open wide with delight She says I have whiskeys and the wines are the best And the words that you told me were all Hey chorus me die ou hy wil nog bier koop maar hy het nie meer geld nie dit is een tragische 'n situasie wat hy in is 'n Uh, om ons nou keir, as jy ees begin keier dan wil jy keir, nou <laughs> ok, kom ons stap aan, en mors nie verder tyd nie, ons gaan dadelijk oor na Viva, Mexico, Jarabe, La Patie, Tapateo, ok, uh, het jy dit gehoor, kom, hier gaan hy, Viva, Mexico, is die groep. sê, lekker vrolik hier ene, Mexican, Mexikaanse geest, maar ek sien sommer die dames met hulle lang rokke en skoene wat of, uh, ja, bene wat skop, uh, dit is amper soos uh, wat is die Ken uh, Ken Dance, wat ek uh, uh, vision, visualize, uh, as ek na daar ene luister. Nou, ok, ek gaan nou uitspeel met twee liekies twee Afrikaanse liekies, al twee dier François Hays en uh, dan uh, ja, kom ons kyk wat gebeur miskien kom ek dan weer in, hier is net vir die doeleindes van die opname wat ek van die program, die pot gooi van die uh, program wat ek nou hier afsaai of wat is uitsaai, of nee af af Uh, klok, maar in elk geval uh, na hier die twee van François Huis sal ek uh, weer so draaikie kom maken, nog so paar liekies op sit uh, terwijl ek nou nog een hele klompie op die speelhuis het, hoekom nie ok, die twee wat ons van François Huis gaan luister die eerste is Osbrai op krom draai en die een is die gat in die grond en uh, ja, uh, jylle moet die lekker uh, naweke en uh, geniet het, geniet wat jylle doen, doen wat jylle geniet, ek sien jylle, binnenkort, nee, nee, nee, nou, nee. geen het kans, dat jy die tweede kies goud laat speel, dat ek die, die potgooi kan afsluit. Lekker aan vir jylle, tot ziens, hier gaan Franswa Heijs.